Святковий пікнік. Розділ перший. Флора Корбі повернулася до мене, і копиця темно-русявого волосся розсипалася по плечах. Дивлячись на мене великими карими очима, вона сказала, «Мабуть, мені слід їхати попереду власною машиною і вказувати вам дорогу». «Що ви, я чудово впораюся», – запевнив я, – «можу навіть заплющити одне око». «Не треба, прошу вас», – благала вона, «я й так уже сиджу ні жива, ні мертва». Дівчина, напевно, підозрювала і помилялася, що я тримаюся за кермо однією рукою тільки тому, що відчайдушно прагну обійняти її за плечі іншою рукою. Я анітрохи трохи не заперечував би проти цього, бо виглядала Флора чарівно. Але звідки вона могла знати, що я давно вже виріс із коротких штанців і в ці ігри не граю? І крім того, не міг же я видати їй справжню причину і пояснити, що Ніро Вульф, який сидів на задньому сидінні, панічно боїться автомобіля і згоден зазнати смертельного ризику лише в тому випадку, якщо керую ним я. Ось чому я кермував однією рукою, щоб мій незворушний шеф трохи похвилювався. Адже із затишного, щоб не сказати розкішного маленького світу, в якому Ніро Вульф сам себе ув'язнив, він дозволяє собі вибиратися в одне єдине місце ресторан Рустерман. Після смерті свого давнього друга Марко Вукчича, засновника та власника ресторану, Вульф якого Марко назвав виконавцем свого заповіту, не тільки став опікуном всього статку та нерухомості покійного друга, а й найретельнішим чином займався справами Рустермана. Марко залишив листа, в якому просив Вульфа простежити за тим, щоб ресторан не втратив своєї гучної слави і доброго імені. І Вульф регулярно, щотижня, один-два рази, а то й частіше – Раптово здійснював набіг на ресторан і проводив суворі перевірки. Все це без жодної скарги чи бурчання. Лише одного разу Вульф розбурчався, коли Фелікс, метр дотель, попросив його виступити з промовою на пікніку, влаштованому з нагоди Дня Незалежності, для профспілки працівників американських ресторанів, яку я надалі називатиму «Пар». Вульф не просто розбурчався – він відмовився на відріз. Але Фелікс стояв на своєму і продовжував дошкуляти йому, поки Вульф не здався. Це сталося, коли одного дня Фелікс прийшов до нашої контори з солідним підкріпленням в особі Поля Раго, короля соусів і підлив з Черчилля, Джеймса Корбі, президента пар, містера Гріфіна, постачальника вин і делікатесів, який забезпечував ними не тільки Рустерман, а й підкидав усілякі ласощі до столу нашого гурмана. І Філіпа Голта, директора розпорядника пар. Всі вони також мали намір взяти участь у пікніку і дружно в один голос запевняли Вульфа, що без людини, завдяки якій Рустерман і після смерті Марко Вукчича, залишався найкращим рестораном у Нью-Йорку, свято просто не відбудеться. Оскільки марнославством Вульф омірюється з сотнею павичів, і ще тому, що він любив Марко, якщо Вульф взагалі здатний когось любити, він поступився. Був іще один заохочувальний мотив. Філіп Голд погодився відступитися від Фріца Бреннера, шеф-кухаря та мажордома Вульфа. Справа в тому, що ось уже три роки. Фріц час від часу заходив на кухню Рустермана, ділячись з кухарями, деякими кулінарними секретами. І Голд відкрито спокушав його, обіцяючи золоті гори за те, щоб Фріц погодився вступити до пар. Можете уявити, як це подобалося Вульфу. «Скільки всіма справами Вульфа заправляю я?» Щоправда, Вульф лицемірно стверджує, що московий центр він сам – Очевидно, що на мою долю і випало вирішити, як саме доставити його до місця проведення пікніка – Калпс Медоуз на Лонг-Айленді. Наприкінці червня нам зателефонував Джеймс Корбі і передав слухавку своїй дочці Флорі. Вона сказала, що їй дуже важко пояснити мені, як проїхати до Калпс Медоуз, і запропонувала заїхати за нами, щоб самій відвести нас. Голос її мені сподобався відразу, це правда, але я ж хлопець прозорливий, тож відразу зрозумів, що мені випаде рідкісне щастя продемонструвати своєму роботодавцю свою рідкісну водійську вправність і вміння вести автомобіль однією рукою. Тому я подякував Флорі за пропозицію і сказав, що повезу Вульфа сам в його машині, але буду дуже вдячний, якщо вона погодиться поїхати з нами і показуватиме дорогу. Ось як це сталося. І ось чому, коли ми нарешті в'їхали у ворота Калпс-Медоуз, прокотивши до цього миль 30 з вивестими дорогами Лонгайленда, з крутими поворотами та незліченними перехрестями, губи Вульфа були стиснуті в таку вузьку смужку, що їх майже не було видно. Заговорив він за всю дорогу лише один раз, коли вкотре, з молодецьким запалом, я особливо хвацько обігнав якогось тихохода, що тягся, як черепаха, зі швидкістю миль 70 за годину. «Арчі?» – з докором промовив Вульф. «Я ж просив тебе!» «Так, сер!» – радісно відгукнувся я, не відриваючи очей від дороги. Справа в тому, що тримаючи руку в такому положенні, я піддаюсь душевному пориву. Ви ж самі знаєте, як я нервуюсь, коли борюся зі своїми душевними поривами, а нервувати мені не можна. Ви не любите, коли я нервуюсь під час їзди. Скосо глянувши у дзеркальце, я побачив, що вульф стиснув зуби ще сильніше. Так він мовчки сидів усю дорогу. Проминувши ворота, я петляв по Калпс-Медоуз згідно з вказівками Флори, але за кермо тримався вже обома руками. Встигли ми вчасно, було за чверть до третьої, а мітинг розпочинався о третій. Флора запевняла, що для нашої машини залишено місце за наметом. І продершись крізь ряди стриножених автомобілів, я переконався, що Флора має рацію. Коли наш родстер зупинився, його радіатор відокремлювали від тенту майже два ярди абсолютно вільного простору. Флора вистрибнула з машини і відчинила задні дверцята зі свого боку. Я зробив те саме, відчинивши протилежні дверцята. Вульф глянув на Флору, потім перевів погляд на мене. Не хотів він, ох, як не хотів, робити ласку жінці – «Навіть такий молодій і гарненький. Але я повинен був отримати по заслугах за керування однією рукою». Вульф відвів від мене очі і, крекчучи, почав витягати свою одну сьому тонну з автомобіля. З боку флори. Розділ другий. Намет, встановлений на дерев'яній платформі висотою в три фути, за розмірами не поступався кабінету Вульфа. Народу в ньому набилося стільки, що яблуку ніде було впасти. Я протиснувся крізь натовп і зупинився біля входу, щоб дихати свіжим повітрям. А погода видалася дивовижна. Яскраве сонечко, легкий бриз з Атлантики. Краще й годі й бажати на 4 липня. Дерев'яна платформа тягнулася від намету назовні і була вся заставлена стільцями. Про стан лугової трави сказати вам нічого не можу, бо куди не глянь, увесь луг за платформою був заповнений тисячами ресторанних працівників та їхніх знайомих. І ще стільки ж суцільною масою скупчилося перед платформою, в очікуванні промов. А решта заполонили весь лужок, аж до дерев і будівель, що виднілися вдалині. Ззаду почувся голос флори. «Вони вже виходять, тож якщо вам сподобався якийсь стілець – хапайте, Будь-який, окрім шести у першому ряду. Вони призначені для промовців». Зрозуміло, я почав запевняти її, що мені сподобався тільки один стілець – той, що сусідить з її стільцем. Але в цю хвилину з намету повалив натовп. Я вирішив попередити Вульфа про те, що стілець, який призначався для нього – Здатний вмістити в кращому разі половину, але зате будь-яку, його неосяжного гузна. І, дочекавшись, поки намет спорожніє, увійшов. У дальньому кутку перед похідним ліжком, на якому лежав якийсь чоловік, стояли п'ятеро. А ліворуч від мене Ніровульф схилився над столом, на якому стояла металева коробка з відкинутою кришкою, і роздивлявся її вміст. Я ступив у його бік, зазирнув у коробку і побачив цілий набір із восьми ножів із різьбленими руків'ями та лезами різної довжини – від шести до дванадцяти дюймів. Сталь не блищала, але виглядали ножі добре загостреними та загрозливо вузькими. Я спитав Вульфа, кому він зібрався перерізати горлянку. «Дюбуа», – сказав Вульф, – «справжні дюбуа». Старовинна робота. Найкращі з найкращих. Це власність містера Корбі. Він приніс їх для участі в конкурсі, в якому, як і слід було очікувати, переміг. Я б з радістю їх позичив. Він обернувся. Чому вони не дадуть бідоласі спокою? Я теж обернувся і роздивився крізь щелину в юрбі навколо ліжка, що лежить на ній не хто інший, як Філіп Голд. Директор розпорядник пар. А що з ним трапилося? Поцікавився я. З'їв щось не те. Вони підозрюють устриці. Мабуть, не так приготовані. Лікар дав йому якийсь шлунковий засіб. Підійшовши ближче, я почув голос Джеймса Корбі. Не подобається мені колір його обличчя. Я б таки, незважаючи на запевнення лікаря, відправив його до лікарні. Пухкий і лисуватий коротун Корбі більше був схожий на відвідувача ресторану, ніж на ресторанного працівника. Можливо, саме тому він і обіймав посаду президента пар. «Я згоден», – виразно проголосив дік Веттер. Я вперше побачив його живцем, хоча часто, набагато частіше, ніж хотілося б, бачив його по телевізору. Тим, якби я припинив вмикати його канал – Дік Веттер не став бирвати на собі волосся і посипати його попелом, оскільки 20 мільйонів американців, в основному жіночої статі, свято вірили, що він найкращий ведучий у всьому Всесвіті, щонайменше наймолодший і найгарніший. Флора Корбі попередила мене про те, що Веттер буде присутній на пікніку, і пояснила причину. Виявляється, тато телезірки – Протягом ось уже майже тридцяти років прибирав брудні тарілки в одному з бродвейських ресторанчиків і навідріз відмовлявся міняти роботу. А от Поль Раго не погодився. «Дуже шкода», – сказав він. Щоправда, вийшло у нього «вкода». Високий, широкоплечий, з чорною трохи сивуватою шевелюрою і чорними тарганячими вусами – він скорше був схожий на посла однієї з країн, розташованих на південь від мексиканського кордону, ніж на короля підлив і приправ. Філіп – головна особа в пар після президента, і йому варто було б виступити і сказати кілька слів. мови відлевиться, поки виступатимуть інші. – Прошу пробачити мені, – втрутився містер Гріфін, постачальник вин і наїтків. Худий і хирлявий, з кислявим підборіддям і одним оком, що підозріло нагадувало штучне, Гріфін говорив з авторитетом людини, фірма якої займала цілий поверх одного з хмарочосів у центрі Мангеттена. «Можливо, я не маю права радити, оскільки не є членом вашої славетної організації, але ви надали мені честь, запросивши на свято, і я чудово знаю, наскільки люблять і шанують». Філа Голта у вашому середовищі. Мені здається, що містер Раго правий. Люди й справді будуть розчаровані, якщо не побачать Філа на платформі. Сподіваюся, ви не вважаєте мене надто безцеремонним. Зовні гучний голос сповістив через гучномовець присутнім, що урочиста церемонія починається. До ліжка підійшов поліцейський, подивився на Голта, але порад давати не став і відійшов. Вольф також потупцяв до кубки сперечальників, щоб поглянути на хворого. Щодо мене, то я б, звичайно, помістив Голта до лікарняної палати, простеживши, щоб поряд з ним чергувала молоденька доглядальниця і час від часу витирала його вологе чоло. При мені його щонайменше тричі починало трусити. Зрештою Голт сам розв'язав проблему – пробурмотівши, щоб його залишили самого, і відвернувся обличчям до стінки. Флора Корбі підійшла і дбайливо вкрила його ковдрою, подякувавши діку Веттеру, який зголосився їй допомогти. Повіяв свіжий вітерець, і хтось сказав, що не варто було б залишати хворого на протягу. Вольф звелів мені опустити полог заднього входу, що я й зробив. Відкидний полог ніяк не хотів триматися – Тож мені довелося підв'язати його до пластмасового ріжка. Потім усі залишили намет через основний вхід, я йшов останнім. Корбі, проходячи повз стіл, зупинився, щоб закрити коробку з ножами. Промови тривали рівно одну годину і вісім хвилин. Причому всі десять тисяч ресторанних працівників та гостей витримали їх стоячи, як справжні леді та джентльмени. Ви, мабуть, розраховуєте, що я відтворю промови дослівно, але я не тільки не стенографував, а й не слухав досить уважно, щоб зафіксувати їх у пам'яті. Сидячи в задньому ряду, я міг бачити більшість присутніх, а на них, скажу я вам, варто було подивитися. Першим виступав незнайомий мені суб'єкт, мабуть той самий, що зганяв усіх до платформи, поки ми були в наметі. Проквакавши щось незрозуміле, він надав слово Джеймсу Корбі. Поки Корбі виступав, Поль Рагу підвівся зі стільця, пройшов між рядами і ввійшов до намету. А оскільки він наполягав на тому, щоб Філіп Голд неодмінно виголосив промову, то, як мені думалося, мета його відвідування полягала в тому, щоб витягти директора-розпорядника з намету – живого чи мертвого. Але я помилився. За хвилину Раго повернувся. І саме вчасно. Не встиг він зайняти своє місце, як Корбі припинив говорити, і слово надали самому Раго. Обличчя ресторанних працівників після промови Корбі залишалися серйозними. Але варто було Раго видати їм кілька фраз зі своєю безглуздою вимовою, як навколо заусміхались. Коли Корбі встав і попрямував до проходу, я підозрював, що він хоче помститися Раго за те, що той демонстративно залишив аудиторію під час його виступу. Але Корбі пробув у наметі ще менше, ніж Раго. Повернувшись, він сів на свій стілець і почав з уважним виглядом слухати, як Раго знущається з рідної мови. Наступним виступав містер Гріфін. Головуючому довелося опустити йому мікрофон. Голос його звучав у динаміках чіткіше, ніж у решті, та й взагалі говорив він чудово. «Що ж, – подумав я, – буде справедливо, якщо головний успіх випаде на долю хирляка. Тож я перший схопився і бурхливо зааплодував, коли Гріфін, закінчивши, відкланявся». Оплески тривали ще добру хвилину – і не стихали, навіть коли Гріфін пішов до намету. Розпорядник почав представляти Діка Веттера, але телезірка з рішучим виглядом рушив до намету. І неважко було здогадатися, навіщо. Він подумав, що Гріфін збирається використати свій оглушливий успіх і витягнути до мікрофона Філіпа Голта. От і намірився перешкодити пакосному коротуну. Проте втручатися йому не довелося. Дік Ветер був ще за два кроки від входу до намету, коли Гріфін з'явився зовні. Сам. Ветер відступив у бік, пропускаючи його, а потім зник у наметі. Гріфін, супроводжуваний новою хвилею оплесків, пройшов до свого стільця, і розпоряднику довелося закликати глядачів до спокою, щоб представити наступного оратора. Цієї миті Дік Ветер вийшов з намету, і впевненою ходою пройшов до мікрофона, який знову довелося піднімати. Ледве ветер заговорив, як Ніровульф підвівся і собі попрямував до входу в намет. Я здивовано підняв брови, чи не збирається він втручатися у внутрішні проблеми керівництва пар. Однак, розгледівши вираз його обличчя, я одразу ж збагнув у чому справа. Краї стільця ось уже майже годину безжально впивалися в його зад. І Вульф, який, напевно, давно кипів як чайник, вирішив хоч трохи охолонути, перш ніж підійти до мікрофона. Коли Вульф проходив повз мене, я скорчив співчутливу гримасу, після чого переключився на діка ветера. Його голос булькав з гучномовців, і за хвилину я вже дійшов висновку, що коротунові Гріфіну – Недарма дісталися овації. Він і справді виступив як чоловік. Тоді як ветера, ідола десятка мільйонів глядачів, мене тягнуло запити чимось кисленьким. Я продовжував розмірковувати на цю тему, коли мою увагу відвернули. Ніровульф, стоячи біля входу до намету, манив мене пальцем. Побачивши, що я встав, він позаткував і зайшов усередину. Я пішов за ним. Вульф перетнув намет, підійшов до заднього виходу, відігнув полох, вибрався назовні і знову поманив мене. Коли я вийшов, Вульф спустився п'ятьма сходами на землю, протупав до машини, вхопився за ручку задніх дверцят і рішуче смикнув. Нічого не вийшло. Він круто обернувся до мене. «Зачинено?» Роздратовано промовив він. «Ви маєте рацію», – сказав я. «Відчини її!» Я не ворухнувся. «Вам щось потрібно?» «Відчини машину, залазь усередину і заводь її. Ми їдемо!» «Чорта з два, вам зараз виступати!» Вульф люто дивився на мене. Він давно навчився розрізняти найдрібніші відтінки мого голосу, як і я його, і добре знає, коли сперечатися зі мною марно. Арчі, – терпляче пояснив він, – це не диватство, повір. Для мого прохання є цілком здорова і переконлива причина, яку я відкрию тобі дорогою. Відчини, дверцята. Я похитав головою. Лише в обмін на причину. А машина ваша, не сперечаюся. Я порився в кишені, див ключі і простяг йому. Беріть а я подаю у відставку. Дуже добре. Вульф виглядав похмурішим за хмару. Цей чоловік на розкладному ліжку, мертвий. Я підняв ковдру, щоб вкрити його краще. Один із обробних ножів стирчить у нього в спині. Він убитий. Якщо ми залишимося тут до того часу, як виявлять тіло, сам знаєш, що станеться. Ми застрягнемо тут на цілий день, а то й на тиждень. До нескінченності. Це нестерпно. Допитати нас можуть і вдома, не обов'язково тут. Прокляття, відчини ж дверцята. Окей, вдома нас не допитуватимуть, все одно витягнуть сюди. До речі, до будинку вам навіть зайти не вдасться. На нас чатуватимуть уже на ганку. Я опустив ключі до кишені. Чарівна вигадка – втекти просто перед власним виступом. Певнений, що її гідно оцінять. Питання тільки в тому, чи доповісти про те, що сталося негайно, чи почекати, поки ви виголосите свою промову, а хтось інший тим часом знайде труп. Вирішуйте. Вульф перестав спопиляти мене поглядом. Він глибоко зітхнув і потім на видиху промовив. Гаразд, я виступлю. Чудово, було б дуже прикро упустити таку нагоду. «Ще питання. Коли ви піднімали полог, щоб вийти, ви його не розв'язували? Він уже був розв'язаний?» «Так. Дуже цікаво. Я обернувся, злетів сходами, притримав полог, поки Вульф заходив до намету, потім пішов за ним. Вульф протупав через увесь намет і вийшов назовні, а я затримався біля розкладного ліжка. Філіп Голд, укритий по шию, лежав спиною до мене. Відвернувши край ковдри, я побачив руків'я ножа, який стирчав у спині приблизно на дюйм правіше від лопатки. Лезо ножа було занурене в спину до самого руків'я. Я ще трохи відвернув ковдру, взяв голта за руку, ущипнув за кінчик пальця, потім відпустив і побачив, що кінчик так і залишився білим. Я підібрав пушинку і з пів хвилини потримав її перед ніздрями голта. Пушинка не ворухнулася. Я вкрив покійного директора розпорядника ковдрою, підійшов до столу, розкрив коробку і переконався, що не вистачає найкоротшого ножа з шестидюймовим лезом. Коли я знову вийшов через задній вхід, солодкавий голос Діка Веттера стих і залунали схвальні свистки та вигуки. Я спустився до машин. Наш родстер стояв третім праворуч від ганку, а ось другим ліворуч стояв новенький плімут, у якому, із задоволенням відзначив я, бо помітив її ще раніше, сиділа пасажирка. Сива жінка з широкими вилицями і вольовим підборіддям дивилася в мій бік з переднього сидіння по сусідству з місцем водія. Я обійшов плімут і, наблизившись до дверцят з боку жінки, звернувся до неї. «Перепрошую, ви дозволите мені представитися?» «Це ні до чого, юначе. Я чудово вас знаю. Ви Арчі Гудвін і ви служите у Ніровульфа, приватного детектива». «Ви маєте рацію. Ви не заперечуєте, якщо я поставлю вам кілька запитань?» «Довго ви тут сидите?» «Досить довго», але я все чую. До речі, зараз якраз виступає Гніровульф. – То ви тут із самого початку урочистої частини? – Так, я переїла найсмачніших тістечок. Тому й вирішила не стояти у натовпі, а краще посидіти тут, у машині. – Отже, всі промови ви прослухали, сидячи тут? – Так, я вам вже сказала. А в чому річ? – Так, дещо перевіряю. «Якщо ви не проти, звичайно, а хтось на ваших очах заходив до намету чи виходив із нього?» Її втомлені очі пожвавішали. «Ха!» – пирхнула вона. «Отже, щось украли. Не дивно. А що зникло, якщо не секрет?» «Наскільки мені відомо нічого, я перевіряю зовсім інше. Ви, звичайно, помітили, як ми з Ніровульфом виходили з намету і потім поверталися». А крім нас, хтось ще підходив до намету? Ви мене не обдурите, юначе, адже ви приватний детектив, отже щось пропало. Я посміхнувся. Нехай буде по-вашому, але мені все-таки хотілося б, щоб ви мені відповіли, якщо не заперечуєте. Я не заперечую, так ось, як я вже вам казала, я сиділа від самого початку виступів. «Ніхто, повторюю, ніхто, крім вас і Ніровульфа, за цей час до намету не заходив. Зокрема, і я. Я весь час просиділа тут, у машині. Якщо хочете знати, хто я така, мене звуть Анна Банау, місіс Анна Олександр Банау. Мій чоловік служить старшим офіціантом у Цолері». Страшний крик почувся з намету. Я повернувся і вихором злетів сходами. Флора Корбі стояла спиною до розкладного ліжка, притиснувши обидві руки до рота. Я відчув розчарування. Нехай навіть жінка й має право несамовито кричати, побачивши труп. Але невже вона не могла дочекатися, поки вульф закінчить свою промову? Розділ третій. Крик Флори Корбі пролунав невдовзі по четвертій. А за 26 хвилин до п'ятої, коли я втретє насмілився крадькома визирнути назовні з намету, плімут, в якому сиділа місіс Анна Банау, поїхав геть. О 16.39 приїхав судовий лікар і переконався, що Філіп Голд, як і раніше, мертвий. Криміналісти, фотографи та дактилоскопісти прибули о 16.48. Нас із Вульфом та рештою відразу, відразу відпустили назовні – де змусили сидіти на стільцях під охороною. О 17.16, за моїми підрахунками, на місці злочину працювало вже 17 поліцейських, міських та місцевих, у мундирах та у цивільному. О 17.30 Вульф сумно поскаржився, що тепер точно нас тут протримають усю ніч. О 17.52 якийсь бакстер із карного розшуку вже настільки мені набрид, що я припинив відповідати на запитання. О 18.20 усіх нас забрали з Калпс-Медоуз у невідомому напрямку. У нашій машині ми їхали в чотирьох. Поліцейський при всіх регаліях розташувався з Вульфом ззаду, а Шпик у цивільному сидів праворуч від мене і стежив, щоб я не вистрибнув з машини. Знову поряд зі мною сидів порадник і вказував, куди повертати, але цього разу мене не тягнуло обійняти його за плечі. Якийсь час нас допитували поодинці, але здебільшого запитання ставили всім одразу, на дерев'яному помості, тож розкладку я знав. Ніхто ще нікого не звинувачував. Троє – Корбі, Раго та Гріфін – пояснили причину відвідування намету однаково. Вони хвилювалися з приводу здоров'я Філіпа Голта і хотіли його відвідати. Четвертий дік Веттер назвав ту причину, про яку я вже здогадався. Він подумав, що Гріфін зібрався запросити Голта виступити і хотів йому перешкодити. До речі, Веттер виявився єдиним з усіх затриманих, хто щинив галас. За словами Веттера, він і так на вирвався на пікнік, а на шосту вечора у нього призначена репетиція, пропустити якуну ніяк не можна. Врешті о 18.20, коли нас усіх порозпихали по машинах, на Веттера вже можна було натягувати гамівну сорочку. Жоден із них не був певен, що бачив Голта живим. Кожен думав, що Філіп спить. Всі, крім Веттера, сказали, що підходили до ліжка і дивилися в обличчя сплячому, але нічого не підозрювали. Жоден із них не намагався заговорити з Голтом. На запитання, хто, на вашу думку, міг це зробити, всі відповіли однаково. Мабуть, хтось заліз до намету ззаду, заколов сплячого і втік. Ні для кого не було таємницею, що у директора-розпорядника щось із животом, і лікар рекомендував йому спокій. Про Флору я навмисне нічого не говорив, оскільки і я, і ви чудово знаємо, що вона тут ні до чого. Але у фараонів склалася інша думка. Я випадково підслухав, як один із них говорив іншому, що заколоти хворого швидше здатна жінка, а не чоловік. Поліцейські були переконані, що вбивця заліз до намету ззаду, у зв'язку з чим особливого значення набув той факт, що я власноруч зав'язав полох. Усі сказали, що бачили, як я це зробив, крім Діка Ветера, який стверджував, що нічого не помітив, бо допомагав укривати гол та ковдрою. Ми з Вульфом говорили, що коли заходили до намету під час промови ветера, тасьма бовталася розв'язана. Питання було не в тому, хто її розв'язав, оскільки вбивця міг легко просунути руку ззовні, а в тому, коли це було зроблено. Тут ні від кого нічого путнього вивідати не вдалося. Усі четверо сказали, що не звернули уваги на те, чи був зав'язаний вузол. Ось як було, коли нас забрали з Калпс-Медоуз. А привезли, як з'ясувалося, до містечка, де мені вже доводилося бувати двічі, причому зовсім не підозрюваним у вбивстві. До будівлі окружного суду, що розкинулася посеред мальовничого зеленого лужка, поряд з невеликим гайком. Спочатку нас усіх зігнали до однієї кімнати, на першому поверсі потім після довгого очікування перевели на поверх вище, до контори окружного прокурора. Щонайменше 91,2% всіх окружних прокурорів у штаті Нью-Йорк вважають себе гідними вселитися до губернаторського особняка, що прикрашає місто Олбані. І це слід мати на увазі, коли ви спілкуєтеся з окружним прокурором Джеймсом Делені. Для нього щонайменше четверо з цієї зграї, а то й усі п'ятеро, були високоповажними і шановними громадянами, які мають велику вагу в суспільстві і здатні вплинути на результати виборів. Тому допит свідків Делені проводив так, ніби зібрав їх для того, щоб попросити їхньої поради щодо термінової справи. Виняток становили тільки ми з Вульфом. Дивлячись на нас, прокурор миттю перестав усміхатися, а в голосі дзвеніли металеві нотки. Коли нарада-допит вже тривала приблизно годину, при стенографіст старанно фіксував кожне слово, Делені підбив проміжний підсумок. «Схоже, – сказав він, – ми дійшли згоди, що хтось заліз до намету ззаду, заколов сплячого голта, після чого непомітно втік». Ви можете запитати, звідки вбивця знав, що під рукою в нього виявиться ніж. Відповім, він міг і не знати про це. Можливо, сама думка про вбивство з'явилася у нього лише тоді, коли він побачив обробні ножі. З іншого боку, вбивця міг принести власну зброю, але побачивши коробку з ножами, зрозумів, що краще скористатися одним із них. Все це цілком імовірно. Причому жоден з фактів, які ми маємо, не суперечить нашій версії. Ви згодні, містере Бакстер? Так, кивнув начальник кримінальної поліції, доки ми не виявимо нових фактів. Зрозуміло, підтвердив делені. Ми все ще тричі перевіримо. Він обвів очима присутніх, потім сповістив Джентльмени, і ви, міс Корбі. Повідомляю вам, що ви не повинні виїжджати за межі штату, і вам слід з'явитися або дати свідчення за першим же викликом. Якщо ви не заперечуєте, то затримувати вас, як важливих свідків, я не буду. Ваші адреси ми знаємо, і ми знаємо, де вас знайти». Делані втупив погляд у Вульфа, і його тон відразу змінився. «Що стосується вас, Вульфе, то з вами справа трохи інакша». «Ви і Гудвін – ліцензовані приватні детективи, і ваші досьє не вселяють мені довіри. Не знаю, що змушує нью-йоркську владу терпіти ваші витівки, але тут, у провінції, служать люди простіші. Нам ваші штучки не подобаються. Навіть навпаки». Він опустив підборіддя і глянув на Вульфа з-під лоба. При цьому очі його перетворилися на вузенькі щелинки. Перевіримо, чи правильно я вас зрозумів. За вашими словами, коли почав виступати Веттер, ви засунули руку до кишені, щоб перевірити, чи на місці листок, на якому ви записали тези для своєї промови. Не знайшли його і подумали, що забули його в машині. А потім, уже увійшовши до намету, зрозуміли, що машина зачинена, а ключ у Гудвіна. Тому ви його покликали до намету, і разом із ним спустилися до машини. Там Гудвін згадав, що листок з вашими нотатками залишився вдома, у вашому кабінеті, і тоді ви повернулися на поміст і сіли на колишнє місце. І ще, виходячи з намету до машини, ви звернули увагу, що тасьма, на яку Гудвін зав'язав полог, висить розв'язана. Так? Вульф відкашлявся. «Містер делені, сказав він, – «думаю, що дискутувати з вами щодо довіри до наших досьє марно, так само, як і намагатися заперечувати ваше твердження щодо наших витівок чи штучок». Його плечі піднялися на одну восьму дюйма, потім опустилися. «Що ж до моїх свідчень, то ви виклали все правильно, хоч і зовсім неприйнятним тоном, образливим». Я просто запитав вас. Я відповів так. Делані перевів погляд на мене. Ви, Ґудвіне, як і слід було очікувати, стверджуєте те саме у вас було більш ніж достатньо часу, щоб змовитися. Метушня, після крику міскорбі, тривала досить довго. Правда, ви сказали, що після того, як Вульф повернувся на місце. Ви раптом згадали, що він таки прихопив із собою той листок і навіть заглядав у нього під час їзди в машині. Ви подумали, що Вульф міг залишити папірець у машині, вирішили перевірити і перебували біля машини, коли почули крик міс Корбі. Я правильно кажу? Оскільки, образившись на Бакстера, я вирішив, що не допомагатиму їм, то відповів просто «Перевірте самі». Делані знову звернувся до Вульфа. «Якщо ви вважаєте мої питання образливими, Вульфе, я скажу вам таке. Мені важко повірити у щирість ваших слів. Щоб такий балакун потребував папірця для подібного виступу, ні за що не повірю. Та й решта у ваших свідченнях шита білими нитками. Ви подумали, що забули папірець у машині. Гудвін вирішив, що ви залишили його вдома». А потім раптом згадав, що ви витягали його дорогою. Є ще факти. Ви з Гудвіном останніми заходили до намету перед тим, як міс Корбі виявила труп. Ви це самі визнаєте. Всі інші запевняють, що не звернули уваги, зав'язана та чи ні. Ви ж з Гудвіном стверджуєте, що вона була розв'язана, але інакше й бути не могло, оскільки ви виходили і входили із заднього боку. Делені нахилив голову. «Ви визнаєте, що протягом минулого року неодноразово спілкувалися з Філіпом Голтом. Ви також зізналися, що щодо вас Голт поводився нестерпно. Це ваше слово – нестерпно, наполягаючи на тому, щоб ваш кухар вступив до профспілки». Те, що я прочитав у вашому досьє, дозволяє мені стверджувати, що людина, яка поводиться щодо вас нестерпно, повинна остерігатися. Якби не залишалася можливість, що до намету прокрався якийсь незнайомець, а я припускаю таку можливість. Я затримав би вас тут доти, доки суддя не видасть ордер на ваш арешт як важливих свідків у справі про вбивство. Поки я обмежусь м'якшими санкціями, він глянув на наручний годинник. «Зараз 19.45. Неподалік, звідси, на вулиці є ресторан. Я пошлю з вами свою людину. Ви повинні бути тут о пів на десяту. Я хочу ще раз перевірити ваші свідчення, як найретельніше. Решта, його погляд ковзнув по присутніх, може бути вільна. Але не забувайте, ви не повинні залишати межі штату Нью-Йорк». Вульф підвівся. «Ми з містером Гудвіном вирушаємо додому, – сказав він, – і сьогодні ввечері ми не повернемось». Очі Делені хижо звузилися. «Якщо так, то ви взагалі звідси не вийдете. Можете замовити собі сандвічі». «Нас заарештовано?» Прокурор відкрив рота, закрив його, потім відкрив знову. «Ні». «Виходить, ми їдемо», – відрізав Вульф. «Я розумію ваше невдоволення, сер. Як би там не було, вам зіпсували свято. І я чудово знаю, що ви мене недолюблюєте. Мене чи те, що, як вам здається, ви знаєте про мене. Але я не збираюся жертвувати своїми звичками заради вас. Затримати мене ви можете тільки в тому випадку, якщо звинуватите. Але в чому?» Ми з містером Гудвіном розповіли вам усе, що нам відомо. Ваші натяки, що я здатний убити людину або схилити до вбивства містера Гудвіна лише тому, що людина ця поводилася нестерпно, сміховинні. Ви самі припускаєте, що вбивцею може виявитися будь-хто із десятитисячного натовпу. У вас немає підстав підозрювати, що я чи містер Гудвін приховуємо від вас якісь відомості, які могли б допомогти слідству. І якщо раптом знайдете хоч один факт, який підтверджує ваші підозри, то ви знаєте, де нас шукати. Ходімо, Арчі». Вульф повернувся і рішуче рушив до виходу. і Я пішов за ним. Мені важко судити про те, як повівся Деленій після витівки Вульфа, тому що він залишався у мене за спиною, а озиратися мені з тактичних міркувань не хотілося. Оскільки ви самі уявляєте, що відбувається на свята на нью-йоркських вулицях, вас не повинно здивувати, що, діставшись додому і прийнявши душ, ми сіли вечеряти лише о пів десяту. Автомобіль – не найкраще місце у світі, де можна ділитися з Вульфом поганими враженнями, як у тим і хорошими. І отруювати йому травлення за вечерею мені теж не хотілося. Тому я дочекався, поки Вульф закінчить поглинати курчат із трюфелями та брокколі, фаршировану картоплю і салат з сиром. Тільки коли Фріц приніс нам у кабінет кави, я розколовся. Вульф вже потягнувся до пульта дистанційного керування. Він вмикав телевізор лише для того, щоб влаштувати собі маленьке свято, вимкнувши його. Коли я сказав «Притримайте, коней, я маю дещо доповісти. Я розумію, що ви зараз задоволені собою. Носа ви їм втерли добряче, але в нас можуть бути неприємності. Щоправда, у нас з'явилася зачіпка. Вбивця не прокрадався до намету ззаду. Вбивця один з чотирьох». «Он як!» – безтурботно озвався Вульф. Він ситно повечеряв, сидів в улюбленому кріслі і тому був налаштований дуже миролюбно. «Ти знову за свої штучки, Арчі? Що за дурниці ти варзеш?» «Це не дурниці, сер. І я навіть не намагаюся довести, що раз у житті виявився хитрішим за вас. Коли ви спускалися від намету до машини...» Ваші думки були настільки поглинені тим, як швидше виїхати звідти, що ви, мабуть, не звернули уваги на жінку, яка сиділа ліворуч у плімуті. А я трохи згодом вийшов до неї і поговорив. Це настільки важливо, що я перекажу розмову слово в слово. Так я і зробив. Такі розмови для мене – дитячі іграшки». Адже мені доводиться часом дослівно переказувати діалоги, в яких беруть участь троє, а то й четверо співрозмовників. Коли я закінчив, Вульф опік мене злим поглядом. «Прокляття!» – прогорчав він. «Так, сер, я збирався вам це розповісти, коли ми вигадували причину для вилазки до машини, але нам завадили, а потім не було нагоди. До того ж місіс Банау поїхала». Та й цей тип, не ім'я Бакстер, образив мене. Але головна причина полягала в вас. Аж надто вирвалися додому. І якби вони пронюхали, що вбивцю слід шукати серед нас шістьох-сімох, включаючи Флору, всіх би затримали як важливих свідків. А 4 липня вас ніхто під заставу не випустив би. Мені що? Мені до камер не звикати. Але ви з вашими габаритами в камері не помістилися б. До того ж, подумалося мені, вдома ви б з більшим бажанням погодилися обговорити питання про те, щоб підвищити мені платню. Я вгадав? Замовкни. Вульф примружився, але ненадовго. Ми влипли, сказав він. Будь-якої хвилини вони можуть відшукати цю жінку, або вона сама заявить у поліцію. Що вона собою являє? Ти переказав мені її слова, але я хочу знати, чого від неї чекати. З нею все гаразд, їй повірять. Мене, принаймні, вона переконала. І вас переконає. З того місця, де вона сиділа, вхід до намету було видно, як на долоні. Ближче, ніж за десять ярдів від нас. Якщо вона не дрімала? За її словами, ні, а фараони їй повірять. Вона стверджує, що, крім нас з вами, до намету ніхто не заходив і стоятиме на своєму, хоч би що трапилося. А раптом вона сама чи хтось інший, кого вона вигороджує? Ні, нісенітниці. Вона залишалася там і після того, як виявили труп. Так, ми влипли. Так, сер. Не побачивши в очах Вульфа подяки, на яку розраховував, я продовжив. Щоб полегшити ваші муки – Хочу сказати, щоб ви про мене не турбувалися. У приховуванні важливих відомостей мене не звинуватять, оскільки про розмову з нею я не згадував. Я завжди можу сказати, що не повірив їй і не хотів ускладнювати справу, вплутуючи додаткові обставини. Звичайно, мені доведеться вигадати виправдання тому, що я причепився до неї з розпитуваннями. Але це дуже просто». Я можу сказати, що знайшов труп після того, як ви почали свою промову. І перш ніж повідомити поліцію, вирішив розпитати свідка, але мене перервав крик Флори. Тож за мене не хвилюйтеся. Я зроблю все, що скажете. Можу вранці зателефонувати до Делені, чи зателефонуйте йому самі, і в усьому зізнатися. Або можемо сидіти та чекати з моря погоди, як скажете». «Фу!» – перхнув Вульф. «Амінь!» – сказав я. Вульф голосно втягнув у себе добрий бушель повітря і зі свистом випустив його назовні. «Можливо, цієї хвилини та жінка вже дає свідчення поліції», – пробурмотів він. «Ні, я тобі не докоряю, навпаки, ти молодець. Якби ти розповів їм про неї, ми провели б ніч у в'язниці». Він скорчив гримасу. «А так, принаймні, у нас руки розв'язані. Котра година?» Я подивився на наручний годинник. Вульфу, щоб поглянути на настінний годинник, довелося б повернути голову майже на 90 градусів. А на такий подвиг він нездатний. Вісім хвилин на дванадцяту. «Ти можеш викликати їх зараз?» «Сумніваюсь. Усіх п'ятьох?» «Так. Хіба що на світанку?» «Привезти їх до вашої спальні?» Вульф потер кінчик носа. «Добре, тільки обдзвони їх зараз, кого знайдеш. Домовся на одинадцяту ранку. Скажи, що я готовий викрити вбивцю, але маю з ними порадитися». «Що ж, на таку приманку вони клюнуть», – визнав я і потягся до телефону. Розділ четвертий було 2 хвилини на 12-ту, коли Вульф спустився на ліфті з Оранжереї і привітався з гостями. Представників закону з Лонг-Айленда ніде не було видно, що зовсім не означало, що вони не з'являться, коли буде 3 хвилини на 12-ту. За повідомленнями ранкових газет, окружний прокурор Делені та начальник кримінальної поліції Бакстер дійшли висновку, що до намету ззаду міг проникнути будь-хто – і розслідування поки не зрушило з мертвої точки. А якщо Анна Банау читала газети, а в мене не було підстав підозрювати, що вона їх не читає, вона могла вже тягтися до слухавки, щоб телефонувати до поліції. Сам я вже встигна телефонуватись. Учора ввечері, сьогодні зранку, запрошуючи до нас гостей і не тільки. У телефонному довіднику Мангеттена я легко знайшов адресу та телефон Олександра Банау, але дзвонити йому додому не став. Я також вирішив не телефонувати до ресторану Цолер на 52-й вулиці. Сам я обідав у Цолері всього двічі, але знав одного приятеля, який навідувався туди мало не щодня. Так, сказав він мені, є у Цолері такий старший офіціант Алекс Банау. Алекс був йому до душі, і приятель серйозно стурбувався, чи не означає мій дзвінок, що офіціанту загрожують якісь неприємності. Я запевнив, що жодних неприємностей не передбачається, а я просто хочу дещо уточнити. І розпрощався. Потім я сидів і вирячався на клаптик паперу, на якому записав домашній телефон Банау. У мене рука так і тягнулася до телефону, але що сказати? «Ні. Зауважу також, що приблизно о пів на одинадцяту я вийняв з ящика свого столу марлі, перевіривши, чи заряджений він і засунув до кишені. Я повідомляю вам це не для того, щоб підготувати до майбутньої бійні, а щоб показати, наскільки я повірив у свідчення місіс Банау. Як-не-як, коли чекаєш у гості вбивцю, нерви якого натягнуті до краю, потрібно бути готовим до всього». Містер Гріфін, постачальник, і Поль Раго, майстер приправ, прибули окремо, а Корбі та Флора привели з собою діка Веттера. Я мав намір посадити Флору в червоне шкіряне крісло, але Раго, шестифутовий вусань з кумедною вимовою, випередив мене, тож Флорі довелося задовольнитися одним із жовтих крісел, які я рядком вишикував перед столом Вульфа. Веттер зайняв крісло ліворуч від дівчини, а її батько сів праворуч. Коротун Гріфін, велемовний цицерон, сів у країні крісло біля мого столу. Коли Вульф спустився з оранжереї, увійшов до кабінету, привітався і рушив до свого столу, Веттер відкрив рота і заговорив, не давши Вульфові влаштуватися у своєму кріслі, розрахованому на слона. «Сподіваюся, ви нас не надто затримаєте, містере Вульф», – пробурмотів улюбленець телеглядачок. Я запитав містера Гудвіна, чи не можна зібратися раніше, але він відповів, що ні. «Нам із міс Корбі треба сьогодні пообідати раніше, тому що опів на другу у мене обговорення сценарію». Я підняв брову. «Треба ж, яка честь!» Я вів машину, тримаючи руку в якомусь дюймі від плеча дівчини, яка отримала запрошення на обід від самого Діка Веттера. Вульф, переставши крутитися в кріслі, промовив. «Я не затримуватиму вас довше, ніж потрібно, сер. Так ви з Міскорбі, друзі. А це стосується справи? Можливо, що ні, але зараз мене цікавить все пов'язане з кожним з вас. Я усвідомлюю, що вам неприємно чути подібні висловлювання з моїх вуст, Відразу після святкування річниці такої славної події в житті цієї вільної країни, але обов'язок є обов'язок. Один із вас – лиходій. Один із вас убив Філіпа Голта. Задум Вульфа полягав, мабуть, у тому, щоб побачити, хто з них втратить свідомість, чи підхопиться і кинеться навтьоки. Але ніхто навіть оком не змигнув. Усі сиділи, як бовдури, і витріщалися на Вульфа. «Один із нас?» – спитав нарешті Гріфін. Вульф кивнув головою. «Я вирішив, що краще відразу взяти бика за роги, ніж товкти воду в ступі. Я подумав...» «О, сміхота!» – перебив його Корбі. «Ви, звісно, жартуєте. Тільки від вашого жарту, після того, що ви вчора говорили окружному прокурору, погано тхне». «Це зовсім не жарт, містере Корбі. Мені справді шкода». Вчора мені здавалося, що все саме так, як я думав, але я помилявся. Знайшовся свідок, надійний, солідний, який готовий присягнути, що під час мітингу...